Og nu til en podcast, Hav signe, som jeg lavede sidste år, og som nu man kan høre igen. Velkommen til en podcast om ballader og folkeviser. Jeg hedder Bjørn Hovdorf, og i dag skal det handle om Hav Badasine. er nummer 20 i rækken af Folkeviser. Den har nummeret DGF 20. Der er 132 vers i den version, jeg har fundet. Det er det samme som 3x44. Så det passer med, at hver af de tre melodier kan få 44 vers hver. Så jeg vil synge den første melodi med de første 44 vers, og så de midterste 44 vers synger jeg med melodi nummer 2, og melodi nummer 3 bruger jeg til de sidste 44 vers. Kong Sivart er far til sine samt dens brødre. Havbart er søn af en norsk konge, og Havbart kommer til Danmark og har et slag med Sivarts sønner. Problemet er, at der er så mange vers i mange af de danske folkeviser. Måske skulle jeg nøjes med, at jeg kun har tage en bid af den, men nu har jeg valgt at synge det hele, eller i hvert fald alle de vers, som jeg mener hører med til det hele. Visen starter med det første vers, der øhm, fortæller om en strid imellem Havbart og Sivart. Og striden handler om Signe. I løbet af de næste vers, der får Havbart en drøm, hvor han øh, drømmer om sine. Havbart han drømmer, han er i Himmeri, hvor han ser en flot by, og han havde sine liggende på sin arm, og de falder ned gennem skyen. Det ender så med, at Havbart får tyde sin drøm af Elven's datter. Elven's datter tyder drømmen, som betyder, at nok ved Havbart få sin sine, men til gengæld kommer han til at lade sit liv for hende. Det er altså et varsel, Havbart har fået, og en spot om, han modtager Elvets datter. Havbart svarer, at øhm, han vil gerne lade sit liv, hvis han bare får sine. Derefter så lader han sit hår vokse, og han klæder sig i kvindeklæder. Så rider han til borg og der går han ud og sætter sig sammen med kvinderne, der i blandt signe. Kvinderne laver, kvinderne laver håndarbejde og havbart han giver sig ud for en af dem. Der er tre forskellige melodier til denne vise. Nu er jeg klar til at synge visen med den første melodi. Melodien lyder sådan her. Og her kommer visen. Og isen. Havbar koninger, var koning, de øbede der, kive. Alt om stolten sine lille. Hun var så vanen en viv. Hvad heller i vinde mig, ind, så vanen en mø. Havbar drømte en drøm om nat, i loftet, som han lå, Vågnede han så modig hu, Han sagde sin moder derfra, Hvad heller i vinde mig, Eller ind så ven en mø. Hvad tygte jeg var i himmeri, Der var så færre en by, jeg havde stolt ud i min arm, Vi fulle gennem den sky, Hvad heller i vinde mig, ind, så væn en mø. Der var ingen i kongens går, Der kunne drømmen råde, Hans moder græder, hen og slog, Hans søster, hun fælde tårer. Hvad heller i vinde mig, ellers så væn en mø. Meldte det havbart fostermoder. Hun gav vel drømmen i gøm. Gag du dig til elvens datter, hun råder, væl din drøm. Hvad heller i vinde mig ind, så venen en møg. Det var havbart kongens søn, så svær i venstre hende. Så gik han til bjerget ud, som elven datter var inde. Hvad heller i vinde mig ind, så venen en mø Klap. Var han på den bjerg, der med lider, små fingre og lette. Vågen lå hun elven datter, hun vidste vel hvad der sætte. Hvad heller i vinde mig, en så ven en mø. Hvad drømte jeg var i himmeri, der var så færre en by. med tyg. Da himlen brast i to, jeg faldt igennem den sky. Hvad heller i vinde mig, end så venen en møg. Det i tygte, i var himmari, det boder i vinder en møg. Det i tygte, i fulde den sky, det boder i skal for hende dø. Hvad heller i vinde mig, eller så vane en møg. Alt det æder til lykke lagt, i vinder så vane en viv. Men videre det hagbart kongens søn, for hende der lader i liv. Hvad heller i vinde mig, ind så vane en møg. I men det er til mig glæde give, at jeg måtte vinde den mø, Så at jeg det, burde vel, skulle jeg inden for hende dø, hvad heller i vinde mig, ind, så vende en mø. Meldt elte havbart kongens søn, han tog det ikke til ham. Gud givet det, givet det Gud og fader i himmari. Givet Gud Fader i himmelrig, jeg lå ude i sinel samm, hvad heller I vinde mig ind, så vinder en mø. Havbart lader sig vokse hår, og og klæder skærer. Havbart lader sig vokse hår, og kvinde klæder han siger, han vil til ride. Det må så mange, man kære, Hvad heller I vinde mig ind, så venen mø. Havbart lader sig klæde og skære, Alt ud i Rom, jomfru. Havbart lader sig klæde og skære, Alt de ud, jomfru så rider han til Danmark. Koning Sivar ville han svige, hvad heller i vinde mig, end så væn en mø. Der kom han på heden ud, der tumlede havbart sin hest, men der han kom til kong Sivarts gård, han red som en jom for kunne bedst, hvad heller i vinde mig, end så væn en møde. Havbart han stiger over stedet, hans brunje, hun var all ny. Det klinger i det kolde jern. Det gjorde så store en kny, hvad heller i vinde mig ind som så vennet mø. Midt derude i den borg og går, der aksler han sit skin så ganger han i høje loft for stolten sine lænde. Hvad heller i vinde mig, ind, så Mø. møde. Hilsede, Hilseder i fruer og stolten, jomfruer, både mør og høviske kvinder, og med sin stolte sine lille aldomme er herinde. <tryk> Hvad heller i vinde mig, ind så venen en mø. Hilseder i stolden sine lille, Spin at og det selv tvinge, Harkbart haver mig til og send, om i vil mig støl kende. Hvad heller i vinde mig, ind så væn en mø. Hører i stolden sine lille, og ville i mig det onde, At jeg montes lygter af æderlær, Så få er dem de kunne, Hvad heller i vinde mig, End så vinde en mø. Alt sad stolten sine lille, Hun turde ikke et ord, For det meldte sig koning, Han sad over bredden bor. Hvad heller i vinde mig, ind så vinde en mø. Hæv, hvad der hakvar en jomfru send, du skulle hendes løgter lære. Du skal, du skal lære hende sags og søm, og vogte hendes sæder af. Hvad heller i vinde mig, ind så vinde en Vel, må til sammen være, eller begge æders vilje, men vok der er æder for her, hakbart, han kan så liste lidt gilje. hvad heller I vinde mig, ind så en møde. må til sammen være, eller begge eder tråde, men vok der æder, for herr Hagbar, han dog æder ikke både, Hvad heller i vinde mig, ind så benen en mø. Det gjorde stolten sine lige alt med som egne nære, Uden fulgte Hagbar de fruer stuer, som han skulle sløgt og lære, hvad heller i vind mig, inden så væn en møg. Alle de der det jeg kan, dem lærer jeg eder så gerne. I skulle edde mig af fad og sove hos min terne. Hvad heller i vind mig, ind så væn en møg. Jeg var æder med kongenbørn og sovet i deres arm. Skal jeg nu hos den tærne sove, der dør jeg af den ham, Hvad heller I minde mig ind, så en møde. Hør I det, min skønne jomfru, I bær der ikke for kvide. I skulle er med mig af fad og sover med min side. Hvad heller i vinde mig ind så vinden en mø. Hvad jeg kan gøre for havbak skyld, det gør jeg med fuld godt skæld. I skulle være fad med mig og sover hos mig selv. Hvad heller i vinde mig ind så vinden en mø. Alle der sad, de stolte for og syde vær, som de kunne. For uden Hagbart, kongens søn, han ligte med nål i munden. Hvad heller i vende mig, end så ven en mø. Hakbart han med nål i munden. Hans øjne, de lægte som stjerner, i hvor hun stolt sine lille var. De hen så hakbart så gerne, var heller i vinde mig, ind så væn en De sygde jorder, de syde hen, Som de på skoven runde, der fik hav så stor en skål. Han drak den jo ud til bunden, Hvad heller i vinde mig, ind så væn en alle der sad, de tilskylde jomfruer og syede der silkesøm, for uden hinden den arverterne, hun gav det så vel i gøm, hvad heller i vinde mig, en så venen en mø. meldte det den artige tærne, hendes ord var alle onde, aldrig så jeg nogen stolt jomfruer. Der mindre sløg, der kunne, Hvad heller i vinde mig, End så venen en mø. Aldrig så jeg nogen skynd, jomfru, Der mindre sløgter kende, Og aldrig så jeg nogen om jomfru, Der bedre kunne øjnen vinde, Hvad heller i vinde mig, End så venen en mø. Aldrig så jeg nogen skøn, jomfru, der vær' kun sømme linde, og aldrig så jeg nogen stol, jomfru, der bedre kunne drikke vin, hvad heller i vinde mig, ind så vinde mø. Aldrig så jeg nogen skøn, jomfru, der vær' kunne røre nål, og aldrig så jeg nogen stom, stol, fru. Der bedre kunne tøge med skål, hvad heller i vende mig, ind så ven en møg. Hun syr jo aldrig så lide en søm, hun har jo sin nål i munden, og hun får aldrig så stor en skål, hun drikker den jo ud til bundet, hvad heller i vende mig, ind så ven en jeg så aldrig to så djæve øjnen, under nogle skyndjæv, frubo. Hendes hænder er som hård jern. Fast af og små, hvad heller I vinden mig en så ven en mø. Tid, du, og ti du overtærende og skam? Så skal du få, hvad enten du syr vel eller ilde. Jeg passer der lide på, hvad heller i vinde mig, ind så van en mø. Tige, du tjerne, og du af og tærne og skøt du intet om mig. Om jeg vender mine øjne ud eller ind. Jeg vender dem ret til dig. Hvad heller i vinde mig, ind så en mø. Alle de sæde, de stolte jomfruer, Og syde vær, som de turde. Alt sad har bart kongens søn, kaste ud de dyre på bordet. Hvad heller i vinde mig, ind så en mø. Alle de sæde, de skønne jomfruer, og med guld over knæ. For uden hagbart kongens søn, han ridsede de dyre på træ. Hvad heller i vinde mig, ind så ven en mø. Han tog ud sin lille kniv, han ridsede, som vel han kunne. Han skrev der både jord og i hende, som de på skoven rundt Hvad heller i vinde mig, end så væn en møde. sine det er en kærlighedshistorie, som ender ulykkeligt, hvor de to elskende går i døden sammen. Havbrad og Signe har nummer 20 ud af danske Danmarks gamle folkeviser. viser. til er et øh, en kærlighedstragedie, lidt i samme stil som Romeo og Julie eller måske Elvira, eller Maria og siste spar. Sidstnævnte par har jo rigtig levet og ligger begravet på torsdage. Det hele foregår efter sine på det hele foregår på Harpers tøj ud for. Ringstid hvor der er mange fortidsminder fra stenalderen og bronzealderen. Her der anlagde man gravhøje frem til 1000, før vores tidsregning. Så Havbatshøj og Sineshøj de er mindst 3000 år gamle, og de er ikke udgravet. Og der har, tidligere, der har tidligere områder været mange gravhøje, og det tyder på, at det har været et velbefolket område. Nu er der så kun høj tilbage og Elmehøj tilbage. Elmehøj kaldes også for Sineshøj. De ligger ikke ret langt for hinanden. Resten af højene, de resten af højene er sandsynligvis blevet fjernet ved grusgravning eller pløjning. Langs kanten af plateauet mellem Sineshøj og havbredshøj, der kan man finde spor efter beboelse i stenalderen. Der har man fundet rækker og stolper, og mod Sineshøj har man i slutningen af 1800-tallet fundet nogle skeletter, der dukkede op, når man har gravet efter grus. Det ser altså ud til, at man har stødt ind i flere grave. I det område har man også fundet nogle kulturlæger affaldsgrupper med fund fra stenalderens trakbærkultur, det vil sige 2900-2800 før Kristi. Trakbærkulturen det er en økologisk kultur, som er den første jordbordskultur i Norden, og derved begyndelsen til bundestenalderen, som også man kalder for yngre stenalder. det er, at økserne fra den tid nu blev slebet. De gamle arkeologer talte derfor om den slebne flindstid. Trakbærkulturen inddeler man i tidlige, Trakbærkultur, det vil sige dysetid, og sent trakbærkultur i Hvor til kommer enkelgravskulturen i det jettestue, kulturen den fortsætter i Østjylland og på øerne. Området omkring Havbørshøj er et tørt overdrevet, og fordi det er en høj, er der en stor afstrømning af vand. Da højen er et fortidsminde, så har der ikke været dyrkning og gødning i mange hundrede år. Det betyder, at der er nogle særlige vækstbetingelser, der fremmer nogle mere sjældne planter. For eksempel vokser der tjærenelige og djævlespid her. Der er optaget næsten 100 plantearter på Hauberts høj. Og det er usædvanligt mange for en sjællands gravhøj. Saxo, han fortæller i sin Saxo Grammaticus om Haubert, der ikke må få sin elskede sine. Hun er nemlig datter af kong Siger, og heraf får vi bynavnet sted, som ligger uden for Ringsted. Den norske kong Håmund havde sønnerne Helvin, Hakbart og Håmund. Mens kong Siger havde sønderne Sival, Alfa, Alger samt datteren Sine. De to kongers sønner udkæmpede et slag, som endte uafgjort. Derefter blev de to halv sønner så venner. Havbart han fulgte med kong Siger sønder hjem, hvor han mødte Sine. Det var så i Danmark. De to forelskede sig i hinanden, og Sine lovede i hemmelighed Haubert, at hun ville gifte sig med ham. I midlertid kom der en tysk adelsmand ved navnet Hildegisel til kong slot for at bejle til Sine, men hun afviste ham. Hildegisel var godt klar over, at det var Havbert, der var hans rival, og det lykkedes ham at ybe kiv mellem Sigers og Homuns sønner. Så der kom til endnu en kamp, hvor Alf og Alger dragte Havbards brødre Helvina og Homun. Homun eller Hamun? Jeg er lidt i tvivl om, hvordan det udtales. Men øh, derefter der tog Havbert hæven og drabte Alf og Alger, efter han jo hildegisel prøvede. På nu er der så det problem, med Havbert ikke kan besøge sine da kong Siger ønsker at dræbe Havbert. Havbert forklæder sig som en skjoldmøg og sniger sig ind til Signe. Howbert, han bliver desværre opdaget af tjenestepigerne, altså af ternerne, som fortæller det til kong Siger. Og kong Siger han sig hen sammen med sin mænd og anholde Haubert. Det kom til en stor kamp, og efter en lang i kamp, hvor Haubert sig og lade sig tage sig fange, hvorefter han blev dømt til død med hængning. Da sine hørte det, der sagde hun til sine terner, at hvis Haubert skulle, skulle dø, så ville hun også dø. Og nogle af hendes terner sagde, at de ville følge hende i døden. Da så Haubert kommer til retterstedet. Så beder han om, at man hænger hendes kappe op først, så han kunne se, hvordan det ville tage sig ud, når han hang der. Det gav man så lov til. Det blev tilladt. Men da sine og hendes så kappen hænge i galgen, troede de, at det var Havbert, der var blevet hængt allerede, efter de stak ild til sine Sines det vil sige hendes hus, hvor hun var. Og Sine og tjenestepigerne hængte sig i husets pælker ved hjælp af deres slør. Da så Havbords så huset brænde, vidste han, at Sine havde holdt sit ord, og hendes kærlighed havde været ægte. Så han kunne nu selv gå glade i døden. I en anden version er det en enkelt terne, der forråder Havbord, og det ender med, at hun bliver levende begravet. Der er også to rådgiver til kongen, som af brødre. De hedder Bilvise og Bølvise. Bilvise han er en god mand, og han prøver at forlige folk. Hvorimod Bølvise har ondt i sinde, og han prøver at ybe og så splid mellem folk. Og det bliver Bølvise, der får kong Sire til at gå efter Havbart og anholde ham og få ham slået ihjel. I 1967 så blev der lavet en international film, der på dansk hed Den Røde Kappe, og i andre lande hed den Havbart og sine. Og øhm der var forskellige internationale skuespiller med, blandt andet Gitte Henning fra Danmark, som spillede sine. synge midterdelen af visen med melodi nummer to. Og den lyder sådan her. Og Han skrev Jord, han skrev hin, som de forrakken munde fly. Han skrev den vilde fugl i skov, som den til kvisten munde ty, hvad heller i venne mig end så vanen en mø. Han skrev ul de vilde fugle, der sidder i skoven på kvæste. De andre jomfruer, de undrede der på, de ville han ikke miste, hvad heller i venne mig eller else, så venen en mø. Han skrev løg og han skrev bø, som de i skoven munde være. Stolt sin lille, hun sad og så derpå, hun ville det gerne lære, hvad heller I vinde mig så som en mø. Han skar ud roser, han skar ud liljer, som de i skoven opråne, eller der stolt syde sine lille, efter bedste det hun kunne. Hvad heller I vinde mig så som en mø. Han skrev jord, han skrev hende, og han skrev løg lille. han skrev stoltsiden lille, og hendes møger, alt efter der sejen ville, hvad heller I ville mig ind, så væn en mø. Han skrev jord, han skrev hende, og så den ville ro, så drev han den dag til ende, den mørke nat, kom på, hvad heller I ville mig ind, så venen mø. Sig lige om den aften, der du drev og gulspange, Der var der alle de jomfru, de skulle til sengegange. hvad hen, hvad heller i vind mig, ellers så ven en mø. De tinte op de høje vokslys, de i for gyldne kloge, så fulgte de de to kongebørn i højloft og tove, hvad heller i vinde mig, en så vinde en mø. Fulgte de de to kongebørn over den højloft for gik hun stolt sine lille skar, rød efter sig dro, hvad heller i vinde mig, så vinden mø. Og gik hun stolt sine lille rød efter sig drog. Efter gik havbart kongens søn, hans hjerte i brystet lå, Hvad heller i vinde mig, inden så en mø. møg. Fulgte de, de to kongebørn til deres sovestue. Efter der gik den falske tærne, hun havde så ondt i hu, Hvad heller i vinde mig, inden så en mø. Havbart, han sættes på sengestok, den tærne drog af hans sko. Det måtte man høre så langt der led, alt hvor hans hjerte det lå. Hvad heller i vinde mig, så venin Det var havbart, kongetøn, han satte i sengen ned. Og det vil jeg for sige, hans brynje der derved. Hvad heller i vinde mig, så venin mø. Mille det stolte sine lille ret af hjertens værk. Aldrig så jeg så skøn en jomfru, der havde så hård en særk. Hvad heller I vinde mig ind, så vinde en mø. Hun lagde sin hånd på havbadsbryst, den skinnede af guld og røde. Vi er, vi er ikke brysten på voksen, alt som på anden mø. Hvad heller I vinde mig ind, så vinde mø. Det er så sæd i min faders land, at jomfruer ryddet til tinge. For de er ikke brygsen voksen på mig, ud af de brønge ringe. Hvad heller i vinde mig, end så benen mø. Sammen ligger de to kongebørn, de sov hinanden så nær. Så begyndte de at tale om, hvem de havde mest kære. Hvad heller i vinde mig, end så benen mø. I siger mig stolt, den siger lille, men vi er ene to, er der nogen i verden til, der edderes hu på, hvad heller I vinde mig ind, så vinde mø. Der er slet ingen i verden til, der på min hule er på, Foden ham havbræt kongens søn og ham, må jeg ikke få, hvad heller I vinde mig ind, så vinde mø. For uden ham havbart kongens søn, jeg aldrig med øjnene så, uden jeg hørte hans forkyllende lyd. Når han redde til tingene og få, hvad heller i vinde mig ind, så venden en mø. Er det havbart kongens søn, i haver i hjertes så kære, der vender yderhidstolen sine lille. Han er yder altså nær, hvad heller i vinde mig ind, så vinde en mø. Er det havbart kongens søn, I haver I alle så kære? Der vender æder hid, hid, sine lille, han her er alle så nær. Hvad heller I vinde mig, eller så væn en mø. Er I nu havbart kongens søn, vi ville I mig så skinne? Vi redde I ikke i min fader, skåmø på højre henne, Hvad heller I vinde mig, ind så væn en mø. Hør i havn, at kongens søn, vi ville i mig så svige. vi red ikke i min faders gov, og bad mig, og bad om mig og lige. Hvad heller i, vinder mig end så en mø. Jeg var i edders faders skov, med hø på høje hende. Edders fader, han er en hastig mad, hør aldrig et ord til ende. Hvad elden i, vinder mig ellers, og venden mø. Edersfader, han er en hastig mand, og han er vorten meget bred. Han siger, han lader mig hænge det første, han må se. Hvad heller I vinde mig, end så væn en mø. Hør I det havtbart, kongens søn, jeg reds for eders liv? Fregner det, min kære fader, her bliver fuld af kive. Hvad heller I vinder mig, end så væn en mø. I reddingens stolte sine I ikke for min færre, men jeg haver min brøl, i blå, dertil mit gode svær. Hvad heller I vinde mig ind, så van en mø, for oven ved min hovedgær, der ligger mit svær det gode. Den svinder ikke af er kvinde, kvind, den svinder ikke af er fødes, som der kan stande imod. Hvad heller I vinde mig ind, så van en mø. For neden ved min fødder, der ligger min brunje ny, Og var de hundrede væbne, men jeg ville ikke få dem fly. Hvad heller I vinde mig en så en mø. Der er ingen iets faders Og der er mig bindet mod, så længe jeg har mit guds svær, Og som min brunje blå, Hvad heller I vinde mig ind, så van en mø bare koning og sene lille, de ville til sammen i sale, så de så den lange nær. De havde så meget at tale, hvad heller I vinde mig ind, så en mø. Alt der af de kongen bøne, de mente de var ene to. Ude der stod den arv og lyd ham ham på derpå, hvad heller I vinder mig ind, så en mø. Ude, der stod den falske tjern, og lydde hun på, Så stjal hun bort hans gode svær, og på hans blå, Hvad hender i vinde mig, ind så venen mø. Stjal hun bort hans gode svær, og så hans blå, Så gik hun til det samme lov, som var at koning i lå. Hvad heller i vinde mig, ind så venen mø. Sover i... Våger I min edelige herre, I så nu alt for længe, Nu er Hagbard kongens søn med æderdatteres i senge, Hvad heller I vinde mig ind så væn en mø? Statter ti du afortærne, og lyv du ikke på hende, I morgen før en sol nedgår, Der skal jeg lade dig brænde, Hvad heller I vinde mig ind så væn en mø? Hør I, Sivart, koning, I må mine ord vel tro. Herbart har værd der dertil han sprønge blå. Hvad heller I vinde mig, ind så væn en mø. Opsprang Sivart, koning, hånd råber over al sin går. Vel op, alle mine mænd, I drager edder sprønge på. Hvad heller I vinde mig, ind så væn en mø. Vel op. Alle mine mænd i klæder, æder fals. Her har Harbert kongens søn, han er fuld hår hals. Hvad heller I vinde mig, så venen en mø. Vågen lå sine lille og lyde hunde på. I hvor op, Harbert kongens søn, min fader han kalder så. Hvad heller I vinde mig, så mø. Opsprang Harbert kongens søn, han lidt under hoved Borde, da var hans blå, og så hans svær. Hvad heller I vinder mig, end så venen en mø. Borde, da var hans svær, som han forlod sig på, Hjælp nu Gud den sine lige, nu er vi både for rå, Hvad heller I vinder mig, end så venen en mø. Hjælpe nu Gud stolt sine lille, her bliver fuld ond en fær, hvor der er min brunje og som mit godsvær, hvad heller i vinde mig, end så væn en mø. Støtte de på døren, både med skjold og spjude, du starter op hav, bort kongensøn og gark i gården ud. Hvad heller i vinde mig, end så en mø. I det mø. I det tidlige forår drog Alfa for Alger på hortok med 100 skibe. De afsøgte havet i alle retninger og støtte på Helvin, Hackbart og Hammon, sønner af underkongen Hammon. Det kom til kamp indtil skumningen sænkede de trætte blodige hænder. Taberne var svære, taberne var svære, og udmattelsen blandt de taber så store, at de næste morgen svor en gensidig ed om fred. <tryk> Omkring samtidig bejlede den selvsikre og smukke og fornemme tysker. Hildegisel til Sigurds datter sine, men han modtog kun forakt som svar. Hildegisels lykke byggede på andres indsats, ene og alene. Ganske anderledes lå det med en vis hakke. Her var der store gerninger, her var styrke, dette var helten. Og som som mange piger bedømte sine ikke en frier på hans kønne yder, men på hans tapperhed. gerningerne talte. Kun beundring for mands mod kunne opflamme dem til at give deres hånd og tro. Hargubart rejste til Danmark i selskab med Sigurds sønner. Han mødte sine uden deres vidne og fik hende til at svære ham sin hemmelige kærlighed. Lidt senere småsnakkede Sines terner om mænd og deres mod i almindelighed, og hun selv erklærede at foretrække Harkes eget ansigt og prisværdig tappehed frem for Hildegilsels værdiløse yder. For at understrege sin mening, kvad hun. Alle forstod, at Sines ros af hage i virkeligheden var myndtet på hakbart. Hildegisel blev aldeles rasende og gav sig til at bestikke kongens rådgiver, den blinde Bølvis. Kong Sigar havde altid lyttet til to gamle brødres råd. Den ene Bølvis skabte fred, den anden Bølvis sået splid og nu takket bøllevis for Hildegisels kostbare gaver med at bagvaske Hamon sønner til Sigards sønner. De knægte kendte hverken til troskab eller brøderskab. Det var derfor bedre at bekrige dem, end at forliges med dem, og løgnen virkede. De unge mænds venskab var brudt. Under Hagbarts fravær gik alt for alger til angreb på Helvin og Hamon og fældede den begge nær havnen vi. Bagefter stillede Havbarten med friske kræfter og dræbte sine brødres banemænd. Hildegisel slap godt nok væk fra slaget, men et yngligt spydsår tværs gennem begge baller gjorde ham til grin blandt hans tyske landsmænd. Trods drabet på Sines brødre havbart sig i kvindeklæder og opsøgte hende. Hendes tro, hendes tro løfte, havde gjort ham så vild af længsel, at det overskyggede frygten for virkningen af hans handling. Han udgav, han udgav sig for Harkes Stjolmø, der bragte en besked fra Sigard. Tærnerne bød ham velkommen med tilbud om natteleje, men mens de vaskede ham undrede de sig over de behårede ben og hændernes sprukne hud. Hænder der havde været beskæftiget med kamp, ikke med væv, kunne umuligt være bløde som andre kvinders. Krig skadede huden. Skjoldmøgens fingre havde ikke arbejdet med huslige sysler, men var blevet blodige ved kast med spyd og lance. Og fodsålerne slid og hård hud skyldes de umådelige vandringer over stenede strande, mens andre tærnere næsten altid sad lukket inde på gården. Havbræt blev som gæst hedder med det fornemmeste lege og delte derfor seng, med Sines ord, hendes løfte og evige troskab fyldte Havbart med en, med en stormende lykkefølelse, og et øjeblik glemte han den forfærdelige fare. Men ternerne kom til at røbe ham. Sigards stridsmænd stormede ind, og efter taber modstand med flere dræbte, blev han taget til fange og ført til tinge. Her var Almuens mening meninger delte. Nogle syntes ganske vist, at så grov en forbrydelse skulle straffes med døden. Men mange herunder Bølvis brødre, Bilvis havde et bedre forslag. Heller udnytte Havbarts store tapperhed end at slå ham ihjel. Nu trådte Bølvis frem og talte. Det. det ville være dårlig rådgivning af kongen at foreslå medøg i stedet for en retfærdig straf. Hvordan skulle man bede, hvordan skulle man kunne bede Sigart om at skåne en mand, der ikke kun... Havde dræbt hans to sønner, men til med skinnede hans datter. Hidtil havde Havbert kun haft et mindre taget imod sig. Nu væltede vreden frem, og Bølvis synspunkt hvert flertal. Havbart bedømt til døden i galgen. Dronningen ragte ham sit bære, så han kunne slukke sin tiste tørst. Og han slyngede bæret tilbage, så indholdet drev ned af hendes ansigt. Samtidig sad den fortvivlede Sine med sine tærne omkring sig. Hun bad dem grædende om at dele skæbnene, og, de og de svor alle at følge hende, uanset hvad der forestod. Sine forklarede, at Havborn var den eneste mand, der havde delt hendes leje, og hun agtede at følge ham i døden. Så snart der kom tegn fra udkigstårnet, skulle de tænde ild til huset med faklerne. Derefter snod lykker at deres hoved, tøj og kvæle sig selv ved at sparke skamlerne væk, og hun skænkede vin op for dem for at mindske dødsangsten. Havbart blev ført til hængning på den høj, der siden der bager bare hans navn. Han ville prøve sin elskede troskab og bilde rakkerne ind, at det ville mor ham at forestille sig sin forestående død. De skulle derfor første sende hans kappe i galgen. Vagterne i udkigstårnet troede at se Havbart i ræbet og gav, og gav tegn til de forsamlede piger, der straks satte i til huset og hængte sig som aftalt. Da Havbart så i om spændte flammer, der steg op over kolkskoven, følte han større glæde ved Sines troskab, end så over at skulle dø. Han opfordrede der frem folkene omkring sig til at slå sig ihjel og udtrykte sin forhag for døden. Han sluttede med ordene: Jeg hilser min forestående død med glæde, for kærlighedens magt er så stor, at end ikke skyggerne tillader, at de elskende farvtag hører op. I det øjeblik, han havde talt færdig hængte bødelen ham. Nu skal man ikke tro, at dansens spor er helt forsvundet. Deres udsagn bevidnes bedst gennem mange af de stednavne, man finder den dag i dag. Således det netop beskrevne sted, hvor en landsby blev opkaldt efter Havbart. Og ikke langt fra Sigards by fortæller en høj over en slette om gammel bosted. En mand har også over for Absalon omtalt den bjælke, som en bonde på regnen støtte på med sin plov. Howard og Signe, de sidder og laver gode øjne til hinanden, men øh, der er en ond tjenestepige, en ond terne, som bemærker, at Havbard ikke er god til håndarbejde. Havbart, han svarede tætten, at uanset hvad der sker, så vil han i hvert fald ikke, så vil han i hvert fald altid se til hendes side. Derefter tager Havbard øh, sin kniv ud og så riser han forskellige ting og tegninger til sine. Da det så bliver aften, så skal alle jomfruerne i seng. Og de følger så hav ind til højdloft, hvor hav der sine skal sove. Men, den, med, men desværre så følger den falske terne også med. Nu vil jeg synge den sidste del af visen med melodi nummer 3. Den lyder sådan her. Og jeg fortsætter. Det var Sivert koning, han støtte på dør med fod. Alle de navne døren var, de sang der havbart imod. Hvad enten i vinden mig ind så venning mø? Tak, herre, havbart kongens søn, han var det sig som en mand, han var det sig altså længe som fjæl i sengen man. Hvad enten i vinden mig ind så ven en mø? Han var det samme sengestolper og alt det han var med kunde, der faldt far han om kongens mand, som løven falder i London, hvad enten I vinder mig, eller så vinde en mø. Samme han munde, med hænderne slå, og samme med fødder støde, 30 af de kongens mænd for sine lille, Burlod døde, hvad eller I vinde mig, eller så vinde en møg. Det meldte han har og koning, han stod på både sine knæ. Nu er jeg en fattig fangen, men jeg haver en, der værer mig med. Hvad eller I vinde mig, eller en så vinde en møg. To de hakbarn kongen, søn, de lagde ham fjeder på. Alle, der de stunkede, de sønner i to, som de været af strå. Hvad heller i vinde mig, ind så vinde en mø. De to baster hår og bånd, at binde her mig til hænder. Det bånd var ikke i verden så stærk, han kunne jo rykke det sønner. Hvad heller i vinde mig, ind så vinde en mø. To de Hagbark kongens søn, sagde han, om man i folken ny, han slidte dem så snart i sønner, som de havde været at blive. Hvad heller i vinde mig end så vende en mø. Skam at få den gamle tærne, hun gav ud der røde, I for ikke Hagbark bunden i dag, uden med stolt sin lille hår. Hvad heller i vinde mig en så ven en mø. I tag et hår sin i hoved, binder om hans hænder med liste. Før han skulle slide bonnys sønner når der lod han sit hjerte briste. Hvad heller i vinde mig en så ven en mø. Så tog de et hår af sinnes hoved, de bundede om Hakmas Han havde hende i sit hjerte så kære, han ville ikke rygge det søn, og hvad heller i vinde mig ind, så venen mød bundt i hakbar tænder, tog med sine skuldelok. Der stod han altså stille, som han var smed i Hvad heller i vinden mig, ind så ven en mø. Vældte det stolten sine lille hinde rød tro på kinden Havbar i slotte hår i sø, jeg har flere flere igen. Hvad heller i vinden mig, en så ven en mø. To de hakbar kongens sønner lægger ham i bøjen hende høre. sine lille går, Han tæller fra hun fældes mod en tåre. Hvad heller i vinde mig, end, så væn en møde. To de hakbar kongens sønner lægger han i hårde hjerne står hun lille lille både ud og ind. Hun beder for ham så gerne, var heller i binde mig, inden så vinde en møg. Hør i havbordt kongens søn, så ville I længere leve. Så Vene, da og jeg mor, søster og i det skulle jeg æder var heller i mig, inden så vinde en møg. Svaret, det har bare kongens søn, ud af som mig vrede. Så lider, så lider, passer jeg på det liv, der kvinder skulle mig til bede? Hvad heller I vinde mig, inden så vinde mig. Hør I det stoltsidende lille I og god vil jeg kende. Første I ser mig hænge i grenen. I lader i at bud og brænde, hvad heller I vinde mig, en så vin en mø. Ja, er han nogen i min fadsgård som volde haver i støde, der skal jeg det hæven i dag på deres feste mø. Hvad heller I vinde mig, en så vin en mø. Det var stolt den sine lille, hun kalder sine jomfor sammen. Vi vil gange høj en loft og have både lyst og gamle, hvad heller i vindet mig, en så vinde en mø. To de Hartbart kongens søn, fulgte han slotten ned, der græd for ham, bror, fru og mør. de skarer sig så ille, der ved, hvad heller i vindet mig, en så vinde en mø. To de Hartbart kongens søn, fulgte han fra ovnen den by, der fik han se den holje galje, og Danmark gjorde dig ud af ny, hvad heller vil vinde mig i en så en by. Der han kom fra oven den by, han regnede sig mange ud i hovedet, En lyster mig verden af sære, i verden at se, hvor stolt sin lille hun holder sin love. Hvad heller vil vinde mig så vind en så ven en by, det havbart kongens søn. Da han den galge så, I hænger først op min kåbe, I lejer mig at se derpå, hvad heller I vinde mig en så vinde en mø. I hænger først op min kope, hun er en rød, alle de fruer, der hende må se, de ynkes vel over min død. Hvad heller I vinde mig en så vinde en mø. Stolt sin lille hun stander i buer, hun ser den kove hænge. Lad hun ild i buer, sin, sig selv inde at brænde. Hvad heller vinde mig ind, så vinde en mø. Mel det stolte sine, lille hun, meldte et ord med pris. I dag vælger jeg mig selv døde. Finde havbart i paradis, hvad heller i mig ind, så væn en mø. Det var stolt den sine lille stak illige og rør, så brændte hun så selv inde med alle sine mør. Hvad heller vinden mig ind, så væn en mø. hun illige tæger rør og illige ud i hver en bro, så lagde hun så til hvile ned. Al under de bolste blå, hvad heller vinde mig ind, så venind en mø. Så længe stod havbar kongens søn, sagde han, ville være den skue. Indtil han, stå, indtil han så stolt sine lille spure, afstand i lysen lue, hvad heller vinde mig ind, så venind en mø. Det var havbrugkongens søn, han sejrede over Akselså. Der stod solgen sin lille spure, og oprande luer hin blå. Hvad heller i vinde mig, ind, så væn en mø. Vel, dette havbrugkongens søn, der lunen ligt der i sky. Her var jeg nu ti tusind liv, jeg ønsker et. Ikke de, hvad enten vinder mig ind, så ved en Tager nu ned min kåbe rød, hun må på jorden lægge. her er jeg nu ti liv. Jeg ville ikke af dem tikke, hvad enten vinder mig ind, så ved en det Meldte Sivart koning, han holdt på gangerne gro. Iden af det brændende bål, den store røg driver fro. Hvad hender i vinde mig, en så mø. Der svarede den lidende småt dreng, der så hans øjne måne rinde. Det er hendes stols, sine lille, hun lader god vilje kende. Hvad hænder i vinde mig, en så venindmøg? Meldte det Sivert koning, og så tog han op på, I redder nu alle mine mænd, Lad det ikke så ilde gå, hvad heller I vinde mig, en så vinde en mø. Sommer I løber til buret, I lader ikke sine brænde, som I løber til galgen, I lader ikke havbart hænge, hvad enten I vinder mig, ind så vinder en Det Der er de kommet til buer, der var stol sine brand. og der de kommet til galgen, der var her havbart hængt, hvad enten I vinder mig, eller så vinder en Der de kommet til galgen, der var den her aldøde, og der er de kommet til buret, der lå sine de glød. Hvad heller i vinde mig, en så ven en mø. Meldte det var sine koning, ud af ret hjertens værk. Havde jeg det kun før, hvis den elsker havde været så stærk. Hvad end ni hende? Hvad end ni vinde mig, ind, så ven din mø. Havde jeg det før vidst, at kærlighed var så stærk? Jeg ville ikke have gjort den gerning i dag, ikke for al Danmark. Hvad et mig, end et mig, ind så ven en mø. Havde jeg det før, hvis Gud vilje havde været så hul. Jeg ville ikke afskælde de to unge ad for tusind tynd guld. Hvad enten I vinde mig ind, så væn en mø. Havbarte hæng der sine brændt, det er fuld ynglig et mor. Der tager I nu den avertærerne, sætter hende straks levende i jord. Hvad enten I, hvad enten I vinde mig ind, så væn den mø. Tager I nu den forbandede terne, sætter hende levende i muld, hun haver skilt mig med datteren min, og ved en mig så hul, hvad enten I vender mig ind, så ven en møl. Ja, sådan endte historien, altså med en masse døde. En dramatisk historie, der endte med en masse døde, og det elskende par fik ikke hinanden men døde også. Kong Sivart ærger sig over det hele. Ja, og det var slut for denne gang. Tak fordi du lyttede.